د کله او ساده را شوې دا شويه د ام چې د کله سي دوری په قایمري شي راجم نشي که ساس نشي و غیره و غیره نو من حال شفا دون حد لله فقط زاد الله په ملکي دا الله خراب په حکومت کی و من اعلی خصومت غیره سوچ د چمدک په بیوګر کی خبر نه ده کانتی سخت الله الله پوه سکلي نو په حدود قضاسونه کې با پسل نه کوي بخاری طیب در یو خض ادا غلائی کڑی دا فاطمہ دا بری مخزوم غلائی کڑی دا سوک با سفارش شکی اسامہ وئی را گئی اسامہ دا پیغمڑی خوگو رسول اللہ ورطا وئی رسول اللہ اینکو ریشن احمدہم شان مرد المخزومی خد حلاس کر کے دا خودیر خپکی برمائی اسامہ تا اتشتاؤ فی حد من حضور اللہ دا الله دا حدود قائم کوئلکتا سی فارش کی دا سی لو ان پاتمہ تبنت محمد صلی الله علیہ و صلی اللہ اعادہ اللہ منظر کرتا اخفال طرف نگم دا خطاتو اعدہا دا خو یہود سارا اہل کتابو چی مسل سلیو فاکس گوالیو کو اگمانی بین قائم غریب مانی بین قائمہو دا خوپانے کھو پارچہ بین قائمہو بس اوس مونږ د اور ته پار خبرې کولی د مولانا بوپټه شفینم شغل وکړوا ته څا د پاره باندې وي په غل د پاره دا کمار د پاره سد خور د پاره جوارګر د پاره نو یکل له دپلم مینا د دم پکې برخصوا اګه څو مرج جرایم کې د دم پکې برخه ده حضرت یمروي عبد الله نه مشركوما ورای د مشرکې دای شي څه غلطی ته بیا به زما صلی الله علیه و سلم پوېږي په هغه را نو ال پکه نصیب ویله دلته پکه کیفو السوق په لغ نشته دي سوقه نصیب شامل لري په یاد او کسبیل برابر تویل شي او دی الله په هر څه مقیتن تا قتلون کې وې ذا او يتم بتحيته کلاچ دعاء و شي او سړیتا د مطلب په تسلا مو عليكم يته دعا دا جن ویلی وایي چې پوخانی تکه د دې پرسه حياك الله حياك الله الله د ژوند دی اسلام راه حياك الله کټ کو السلام علیکم پتادي سلامتين ځوان تم پکې راغې ځه هم پکې راغې او دې خبر را لې ټول خبرې دا قبل ترې جالګه او په غمبر توې ته سپارش شو اوس وې مونږه او تاسو سپارش کوې دا هویې د ترغيب په شفاعت ڈام ترقیب شو پچھر پراہ تحصان او حی یا جو حی تحییتن نو بس دلتا سو چو دو یعگانی و آخرت حضب شو اداغی پا دیکی دا ها رغلا هاو تانیس رغلا نو تحیین تحییتن شو دعا بی الحیات و تولی مستعمل شو پاہر دعا, دعا کی حی یک اللہ نو اگی نبی اشتر السلام عليكم د ته زکه تحیه وای دعا د سلام علیکم او د الله نوم دی اوس سبب السلام مخن او سبب دی تحیه نو تاسو دعا جواب په زوی خد حینا یعنی السلام علیکم ته وایو وعلیکم السلام و و پتا دي هوی او په ما دي او علیکم السلام و رحمت الله و برکت ودبینه بزیات نه کوی اگر کی روایت کمزور بشته او برکاتو پېشته خو ته نه دی اغه السلام علیکم و علیکم مسلم څنګه جمع وای؟ بنت تقولوا علیکم السلام کلم مسلم باول بنت اته فاطمه بنت ذری یو روایته ما پرتو له دې لا برکاتی غیر مال پدې اتفاق نشته جواب کې خدا له او ردها یا جواب کې هیصل ده دا وکا وقت دا وکا نخدا وقد نسو چې جواب سلام مسون واجب سلام چول سلی سنت جواب سلی جواب سلی فرض جواب پا ثابت تے پا او دا بل چی سلام واجب سلی جوی سلام واجب ونی دیوی لی دی نا سنت شو اکر گھنچا ما حد سلام سنتی کی پائی دے او جواب ورزبون فرضی کی پائی دے یو سرے چی خبرو کدی ویزون الجماعتی ازا مر لو یو پاک سلام واجب او دا ناسو نایو سلی جوابار کی مکار کیو دیشی دیا پکی کزوان جینیوان او د محاریمونان نوا فلخذانوانو جیس سلاما چوال مغلب او جواب ورکوال مغلب تی نقل کئی سلامو کمکروحون علامان سر تسمارو زپشیرگر کیو ما زمو یومی آسے بو اسمشتری سواد کی رئی او دا سلامون نا چوئی تا سلامون نا چوئی تالیبان سلامی جزایک رو جو سواسا بقناسو اسلام علیکم ما بساقه اقول اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم تن شو برو نماؤت دا شامینا شاسو برو دا شامی سلاموکا مکرون علا من ستسمعو و بعد ما اقدا يسن و سلام دی مکرون دی دا مکرونه فاقه چاچه اوري او د دی نفس دیا مسنون ده دی و مشروع دی. مسل وطال زاکر ومحدث فماندوانا دیو السلام علیکم نبعی وطا قرآن دیو ہے السلام علیکم منہ مو آیا وطا تسبیح علیکم سبحان اللہ صلی اللہ علیکم زاکر لیو حدیث ماری خلق تا خطیب ومن یسا ایلیہم ویساوک تقریر کے خطب او خلق و توکی دیو دیو, دیو دیو السلام علیکم السلام علیکم خلق خلق, خلق. مکرر تقن جالس لقزائه. سبق آره أو بل فاستاليك ومن بغضو في الفقه جعهم لأنفوسوك سبق دولي كنا سبق آره فريدك يول تفايده وره مؤذن عزم مقيمين مدرسين أذان للي بانك أو إقامت كي سبق دولي كذل أجنبيات الفتيات أمن الظاني برضيخ ذبنده ولعاب شطرن جن بخلقهم يود شطرن لديكي أبولو فرناسك ومنالین لو تم سره خ سره ګپ شپ لګي دا کاثر اعزن مخو پهور یو سری کاثر دی سلامې ماچوه بر بندې ې ماچوه او منو پ حال و ا پل کې دااخلا له کوونته جایان او دورېخورې السلام عکوم م کووه کو وګ چې ته به اوواو کې خیر د وکه اوقالین انسیم نه اوازکئ کذالک استاد مولانا نن موطاینی او سره دې دم دې خلق درنګیږي اته السلام وچه بل مرغان ونه پي په هاذا ختام غزیا تن فودا ختم شو خبره پس خلاصه شنوي پي دې په کې کوي خبره پوښتنه نو دا انسان ته ډیرج سلام واچه سنت کفایيه جماعت اګه کورګو سغني السلام علينا و عباد الله الصالحين بوای او دا به منه چې السلام و علیکم ونه زخه علیکم السلام امنا د ماشو سلامم د مجنون سلام وای چې هم بیا پکې د شاینه وبس یزا کتب الخلیل الى الخلیل تعقل واجب رد الجواب یوضب رد تخ له کین پسلیمان لکل جواب واجب دی پاین الاخوان فات هم درون ملاقات درونه ملاقات ختم شېلی فماثلت البحثن من جوابی جدین خصیلہ احسان صلیت جواب ورگلی سلامی علیکم والدیار بعیدتن وینی عنی آلی المسعہ علیکم لقالزو زمان دی پتر سلامی وطن خلیر دی ادر تنو لکم زوری ما فہذا زمان خطے زمان فزیع ولار دی فا انداد من مائی خطے مجایب جایزو چی ونین تایمون بعد تقدیر سلام اچھو او دائی طریقش او فاسق چې په سقطې په ډاګه فارمانه بسم الله نچه پرې پوشي واطاباذم بکرات حني الزهري سلام علیکم یا املاح کتاوې دا مکروه دي پرې پوشي وقاله کسين حرام نور پکې وره هینا بالراس تحك تكول وتكون اهلسي او يدن نجم او سيب المال دايره هند غلط دي البته خسره دي دین داري په بنيا دي لاس کوله يا دایلو شراطه خبر وي او ابو داوود او عمر او دا باندې صبحك الله وبالخير فخبره اوسلي نور باندې او شي مرحبا ته خيره لي ته خير منديك جواب نور او شي ان الله لكلا كلشي محاسيبه الله په هر څه حساب کوي چې او شفاعت وکړي او سلام او شغل وکړي الله لا اله الا الله چې حقدار دی عبادتین شهادت عبادت بل لا اجماع الله تاسو اونکی په لا ريب شك فرات لوكي نيشتي چې الله حسيب شو نو ده حسيب ما قیامت بقائم شي نو التب حساب کتاب کوي غلطي وي له چې الله حسيب دي ان الله لاكوش حسيب بكله حساب کتاب بكله کوي الله لا الهو اي ضمانه کوي القيامه لا ريبي او ذا خبر شي قیامت را شي وما نسقو من الله حديثا السوق دي شن الله نه پېتي خبر ان دا معلومه شي درو ويل د ان فما لكم في المنافقين فاتين في مخبياروا فهذا علي عمران كده دهو حق سويلوه وزايره تيمد اكثر مما سندا باعت الله بن عبيدت مرغني سنغدي خلق بكبات فما لكم سي تاثرا تفرقتم في المنافقين اختلافك لكم منافقان كسوكي خدي وسوكبت دي بدل شوي وله الله اركسم الله وفسم بما كسبوا ويخبل عمل بار. یر کاسوا پس کولتو اته ریډونه کاسولې انت تهدو منزل الله سبيل کاسو بلابه خدای تعال کو مرا کي ومجلس الله تعال کو مرا کي اگر پر الله ودو ترقه کو دوزګي لو تک هغو لتاسون کافر شه کما کافر نو سه به تاسو ری برابر من سه پدې کې دوستانه ویا حتا تهجرت کې پلار د الله و ایت ظاہر دے کہ حجرت پکو اپا سر دے اسلام کے ہو اب یاوہ دا حجرت دری ترجمی دی دا دار کفر دار اسلام تزا نشتور ترجمہ دا دا سر وطنہ ترکو المنحیات گو ردامی اللر والمہاجر من حجر مانا الله دا مجرت محرمات پردہ اس آیت کے مجرتے جی جہاد قوتی نئی ندابتی لہو بس یو سال قروب القطاع اپا دے کہ آیت کی حجرت کتال تکرارا منافقانگو تو علا بحجرتی که دا حجرت نوکرین بیا باقیسا خراب آئی فا ان تولکوا باشو فا غزوم نسائی طاقتم نی وقتنو هم مجنئی خیص وقتنو کل جموعی وعلا تخزون من هم وریل منسی پر ایک دوستان والا سینا بچکو لگی ایل للذی نسیلون مگر هاگا خلق با ننسائی یسیلوا الا قومن و بیانهم عليك الرس خطا عدده من دای کلمه لري شو بسای رس خطا ودا جن من کوي مستربم کوي یو قونت استاف دای پمکه وادا یا یسیو یا قومي به رکم به او جا یا ولذین جا او کو حکب دی ال السیلا الا الذين سن الا یجاکم غلخیا شتاستا وقد حصل خپل د استاد رنجکای نه خپل قوم سره جنگ کوي الکه نستاسر مداریس سره د سره سیوی تل دي اي یقاتم جنگي جنگ استاد سره د دشمن د خپل قوم په حمایت کې یا د خپل قوم سره جنگ و جنگي ولو شاء الله رسلتم با ځرته ولایتونه منسوبي دا پاتې وقت المسلمین راغله دا الله رتا سي مو سره کلیپ دی باندې په قاتم جنگي دی جنگ سره په نه تاسو کوم کذا باستر جنگ نکی فرم یقادلوکن لجنگی استعاد صلاح ماعما عالمتم من طماد کونیم منزال طاقت لری والقو الیکم السلم غران دیکل استعاد صلحا ندیک رضی اللہ صلو اللہ تعالیٰ صلو اللہ تعالیٰ پاکیمان سمیل اللہ جمال غاری زان بد استعاد جزان فا امن کی استعاد صلاح و یعملو او ریشان تاو استاسو سراییو او استاسو استاسو او کل ماردونی الفتنه دید هر وقت دعوت روشی واپس روشی پیتنیتا دعو الی شرک یا قتال مسلمین جراج د مسلمان خلابو جنگی گئی نو ارکسو پیها واپس کی پدیسنگی پایلنم یا تذلوکم قدیل واپس کی استاسو نا نو رانکیتا استابراری او نفاند اخبالا سنا نسی و جنی کم زیکش تاسو ماری وهدايات ما قابل مقابل له اما بالنزاب والسلب او اما بالعادم والملكات انت سيروا فليتذلواكم فلم يقاتلوكم والقى اليكم السلام فما جاء الله فللم يأتوا اليكم الف لم يلقوا یا ایجاب وصلت یا اتم والملکت کتابونه دی ویلنه نو دا پسنجي زکه خلک وې کتابونه مو واه او ترجمه کاوه او تفسیر واه لاول بده زکه کوم د غبراوړې ہدایت به کوم شریفات چې مقابله راځي د ارازمن کرازي د્વાړه وجود دي د્વાړه دلمي یو وجودي بل ادمي د تفصيلات به زکه مفصلنه ولاشي مقابله به کوي ایجاب وصلت وای یا اسی اشاره وکړم کوشش ماته تفاصیل وګورئ اعلانバトル کې وله کوم پاکستان ځان مالکم د استاد طالب علی سلطان مبینہ دلیل واضح وما كانوا من الشروقي حال د مؤمنانو بیانې صرف بیان د حال د کاتو مناطقانو سوکه شوی جهاد کوا رچا سره کوا وما كانوا نبي شهید فرد مؤمن ندي مناسب د مؤمن لپاره ان يقتل قتل في مؤمن المؤمن المؤمنين لا يقتل إلا خطوان مغرد واجد خطوانا لعلة إلا لخطوانا لذلك وجنا مغرد خطوانا لذلك المطلب دانا هو قتل خطوانا رواشا لكن ما معنا؟ شان المؤمنين لا يقتل لكي مغرد خطوانا دائس اسلام قد دا. تعالى خطا كتابون جيكولي باب الجنات وورا فقه أورغن فقه كي فينزق اسم وجل بينزق اسمه وجد بسوشانو بسبب وجناس بل بعصده عمد قتل عمد وصلوالا توفاقوالا تماچوالا شعرواالا شعادتاً باقي قتل كيرش او پادي ارادة ورشة واجنامين دي تسوي قتل عمد او داري بدل سشهده لاولنا قصاص اكا خبالوان داري مريعاق او اپدي اوخړی اسي اپوا کوي کف اپ پای سو کوي راځي بس همزه په کسره قصاص دا یې دی خپل بحث ته خپل بحث هیڅ دی دا ته خپل بحث نوې او صلح بل دې قتل خطا نو خطا په قصد خطا په اراده او قصد او خطا په فعل خطا په قصد ته وي ما وی چې پلان کې وی دعظم آغا دشمن ده دعا کافر ده اغا مسلمان ماه ای کانه ای ده ای ده ای قانه ای سره و ماه ای سره و ماه ای ای خدا اخو بنياده ای بنا یو سوگره و بل سو قصو خطا تیل پیل یو ولگید بل ولگید بل قصم نم فیلمی خطا شد دنس میوز آده او دسی بیو کرو یو لائر بابل یا یو مشته دا نه کشوط په بل باندې ولاګر بل دې ته خطا پیښل او ما خدا سعید او دا مشته دا په کوله خطا کړس نو په خطا یو سکیږي خونبهه ورکهي څرې دی وچلې او غلط کار کړي چې په احتیاط کارنه ورکه به کفاره شافی صرف هغه لپاره کوم کفاره شته نور لموی نشته دی ابو حلیف احمد بغیر نشته دی هغه ڈریشو شیب آد آمد پاکیو ده مزکی پاتشوه مالکو شیب آد آمد نشتری آمد تیا خطا دا امووی دا نور امامون خشیب آد آمد شتری شیب آد آمد شیب آد آمد کانه روانا پنیت دو جرو لرگی روانا پنیت دو جرو و عادتا پا خلق پا کانو ما ده و جن نکی پا لرگوی نکی اندیتا سوی شیب آد آمد نا ابو حنی پا اگدر غت لرگیوی صاحبین و شایفیوی نا ولو که اکانه ده ولو لخته ده غد کو تک نره چپاگی عادتن که ده شی مرد منده پاکی شیبها ده آمد شا پاکیم خون بها ده پاکیم کفار ده سولا ده سلوسو عمد شیبها ده او دل پاکی خطایا پیل قسیا پیل رضا دره لا لختا شن یوخ جاری مجرع په حکم ده خطا کی چلی گی پا حکم ده خطا کی گاون کی میسو گ مرشو یہ تو کوئی چھلی کی په حکم ده تا کې احکام د خطوال عمر شی بھلامه حتا جاری مجرا او قتل به سبب قتل به سبب پیجنی په سرکای لار کې موږ یې استر له ده په سرکای لار کې موږ یې لرګي خول دي دي قانوي خول دي دي خپل لار مینه ګور په کو لا ذکره نعطه پده سکوله که دوغو زیدو امورسو نیتا سوئی قتل بسطبابین پده که کفارا نشتری پده که بخول بهاور کئی وما کانو منن يقتل منن فلا لعجل خطائنو فی ایو مگر پا حالت تخطاکی ایو علت تحجنا مگر دوید خطاناو اسنا مترسلن دا ما کانو منن يقتل منن لعجلت إلا لعجل خطائن حال لعجل خطاکی خطوان؟ قتل کی تو خطاب مانی تو تحر و مَن قَتَلَ مُؤْمِنًا بِخَطَأٍ سُوفَ يُقْتَلُ كَمُؤْمِنٍ بِخَطَأٍ وَيُغْفَرُ لَهُ قَبْلَ وَلَا تَضَرَبُوا بِأَأَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَجْهَلُونَ بَصْطَلالَازین دی آزاد ول دمرای مؤمنه چې ایمان او تفسیر مدارک پر یو کې د دنیا یو امین ختم کړي دی یو امین نه بدل کې راځي بل مؤمن براولې بل مؤمن و پیدا کړي نو پیدا کوو حضرت هم کوولې دا سڑی چی مومن دے و مرے دے نو پا دی مومن مرے کی صدی پا دے که آثار دا مرد پاتا دیزا دے سو اصل کے کافر ہو دا مرے خوزہ کرے کنا نو دا د مرد یو اثر پی پروفتین زبی آزاد کما یو قسمہ جو اندے کو ویدیتون دیتے مسلمت اس پارشویل علی احل درد اخفالوان طوی دیتور إلا یُصَدِّقُو مَغَرَاغِ یِخَیْرَات کُم گَیسو اَخِر دَخِ اسِ مُوَاق کو جمعہ دِکِن نُپس انگل صَدقو فَإِنْ کَانَ مِنَ الْقَوْمِ أَدُوُد کَذَا مَقْتُول دَکوم دُشْمَنَر یَو مُسْلِمَانَ بَرِزِن گُوَثَنْتَہ او قَوْمِ دُکافِر او مَما قَتَل کُلُوب نَپَتَارِ دَخَوَرِ مُؤْمِنَن دیا تحضر رقبه مومنينه اقول باقوزه کنشه ورسای نشتنیو ورسای نشتنیو انشاء لئوکو حکومت دیواری کنو فا من قومن که خدا مقتولی و قمن بیان کون بیانو مستقص تا سلعیت با مزکی معاہده دا شلک او بلوانو جدو یعزیمی لئی دی. نو دیت بورکو سپارش او احل پا سمع بورکو ابو اور ډول دی د دې ته درقلي وایني فم الله وي څو شنوي پوسيامو شارې په الیسیا مشال پدمن د ورځې دوه مشر مو تابعین پر لپاسی پاتې کلم په کینګوره یو لږ په کمال بیا بسرلزی بیا بسرلزی بیا بسرلزی او کفاره په خطا کې استه فامت په یو کول کې په عامه کې خوخه مغشت چې کم دې کمزور ته کوم څه وای دي خامخالی ا توبه من الله شل لكم ذلك ده توبه طرف الله وكان الله دي الله عليم حكيم پریو حکیم کی لیدری دا پستیږي خپلوان ورکی لا دیت په سوبر کی دا عاقله ورکی کتابونو کی دا دی کنا نو عاقله جوړنه کی ته الهاتو ما دا مواسات دا سرید مقتول مال خړای بیگی او سره کو ومن یقتل مؤمنا متعمدا سوج قطر کلی مؤمن فقصر قصد و جلوه قرره و لاعيه قصير فاجزاهو جهنمو خال امتحان جزائي طول مربع فيه وصيبنه الله وعلي الله و تقصره و لعنه قد خبر رحمتنه قصيره و عد له جهن عذاب و جهن عذاب العظيم تركه داخل فاره عذاب هو فار اسد بس شذا قتل عمدنه وكينو سنشلو شو نبس خبر فاش جاها قد خال بعض حضرات وہی بغدق ق اجازه داد او توبه ان قبلیږي ابو هرره پکیدن نکا مواویس پکیدن نکا عبد الله ابن عباس پکیدن نکا ستابین پکیدن نکا دې دې صاحب توبه ان قبلیږي لیکن یا جمهور علماء وايي قبلیږي ولي قبلی بخاری بولل چا چویلی راته چې ناسي ولالي نو عبد الله ابن عباس تا مجاہد خبر کړي بل تا کړي وی دا په قران کې چې وای په سوره ی رستو صورت کې کې راځي اغه چې موږ وایو چې هغه سان چې راغي دا چې نو شنو ال تابو په کې نو هغه پسند چل کو نغورت وی هغه چې مسلمان وی او غلطیو کې دا دا هغه خبر شو را دسنو سا او خپلتی راځي هغه چې سره پا کفر کی قل کیو کی پا کفر کی کافر دے اوقاتا لکڑ دا غفو کم زان لدے او دا مسلمان دا غفو کم زان لدے نبداللہ ابن عمرت قل دا منصوبہ ده او اللہ من نشته د نشت دی ستر گیڑا زندی شوی توبی نشت دی انہا لہتو و توبی کم دی سای وجلے لیکن عام صحابوی توبی قبلی او oh. بیاکتیو چلتیو توبه قبلیگی نوی دا او رسد دا, دا کفار ہوا کدیو ای جملا خبریه دا او جملا خبریه نسخن قبلیگی ایلا من تابع و آمنا و عمل عمل صالحان دا خبر عاملی او دا اکتولی پاکی دنکا اغوی دا چلتی ابن عباس داوی لیمان قتلا مومنان توبتن پجار رو پسالاو توبیشتیو ایلا نا جلساو تیو ما گونتا هادا تبتا فتویخ بطا اغلی تاسو نه خبر کړه کله عبدالله ابن مثلی توبه یې کړې کله وې چل دې توبه یې کړې سره یې عبدالله اباص توبه یې کړې نه شذرنو د ابو خدیجې توبه یې کړې اغلی خبر دا هغه پچا پسې قطر پسې دی ذکر ورته توبه یې کړې چې دی قال اخته ولونکې او کله کله وې عبدالله ابن اباص مطلب داله چې دا بدل له بدل قال او داغی د دا پارب یا سوی کلوې د خالد معنا خلودن مقصد دې د رزمان په جهنم کې طول من قال خالد معنا مقصد طويل جواب سو بل جواب دا د جزا دا ای او بل جواب دا به بل پک حدیث دا په بنی اسرائیل کې او سره حکم سلم لري کړي یا حکم نچا ورته ته په مې قبلي کې چاينه تاسو کوی اوسره بولا سم نو کنه هرستا په مې قبلي کې دا بلي په سیمرکه سلیه دیچا په څې روان شو چې په مې قبلي کې له کې مولا اوستا چا ته حالبو وتا وېدی کې لیک مو سه کې دی کې کې غثنته عبدالله ارسا روانش درګه اسخه ورته دي چې مان تو رافي زه روح مرګ را وځه رحمت الله علی روح فرشید اعظم به کم اللہ. اللہ دی توبه استنده نو الله پر سلام کړل پرشته راولې کوي اعظم ککچ کوي سقاکوتل دي کدر یو زما ککچ کوي هر زما کته وینې دې شو توبه ته ویل چې شن لري شو نو زما کته لري شو هغه یو لښ اخوه شو توبه قبول شول نو چې بری سلام قبليږی انت تل تمام قبليږی دا زمونږ علماء فقيلي کلکې جمعه صبر توبه او دا نور فقيدا سي وي د خلود مکتب طويل ترجمه کله دای جزا ده دای ځانګه ور کوي نه ور کوي اکه دای به کثیر اعتراض کوي چې خاريج کې ورالۍ څنګه مطابقه وله شي قیامت کې ورالۍ مقتول ورالۍ قاتل ویني ور ویني به دی وایي چې یا الله تک اوسه کو دغه څه فسوجل نه ای وې مطالبه کوي کړي به کثیر مطالبه دی او چې مطالبه کوي ان الله پاک بدله مقتول ته شیخ کار کې شاته غټي باندې لږه دام پکے کبری چه گوری ابن کسیر پکے دائلی کری چه او توبہ قبلیگی او بیاد آغین پاس قد قال <سؤال> ابورتہ و جمعاتی سلحہ لیکن قد اکون ذاکہ موارد من عمال سالحفی تمنل رسول جزاو ترسیگینا احسن ما یسلک و بتاقیدل قائل پی ابن عباس و نفاقهو لا توبت لهو کن جوہور توبہ بالخورد و مقصد طویل دام پاک رازی ابیاد او مخي والذين يعدون من الله إلى آخر إلى من تابه ويهاد خلاجه لكن مما مطالبت المقتولي ومن قاتلي قينيو حق من لا تسخه بالطوبة لكن لا يلزم تمطالبوش ان دي أبو جو خامخا نبدأ بداقضة فالا كامت كاللا فلابد لكن لازم يلزم تمطالبات وقول مجازا نعلم فضله أجل من خلبي او يؤذل الله المقتولي وما يشاء من فزيد خبترها ونعيمها ورفض ركته لا بغبوها نو دیکه دیر خلق پا قوی قائل لیه لی. دا قبلی لیه دام پا کیا دا و ها دیل آیتو مسلمت لا ابراق و ارعا دیل با و پا قرصابان دیل و تحديل شاید یا پا کیوی سخت ونگا تیلک علاو ایو فا قولان که تشید و تغنیز دا پا کیوی آدیل آیتو مسلمت ابراق و ارعا والتحديد الشديد والابعاد وقد قعد بغير ما ورد عندنا سن قد اخرج احمد والنسائي هر قلنا الله فكرش موات كما رجل متكابر يا سليم متوم امان بدل مناعنا تقولوا بكي سلمان فوجدك فيما كلمه او وذلك السطرومانكي ايسوم رحمة الله بل حديث دنياي ورانشي وا فيها ده مسلمان المسلمان قتل كاسمان وعلى عظمك وعلى شش قدم دم الله بيهن دمك بل کپیرامه دا هو شری صرف قتل کې الله بطول اس کوه چې په جهنم کې ربي وجنا موطلوي قاتل بطول مر په جهنم کې لیکن عام علما وایي کله خبر تشدد او تغليظن دي کله وایي دا جزاده کله پک وایي خلک او مخ طويل دي او کله نور خبر کوم دار المانی ګوري کومه ګثیر عام علما دا راسي وایي او لګو لمب کدا برشن دي وایي چې پک دا ویل چې د کی وی ځکه دا جواب پکې د کوم چا قتل د مؤمن کئ او حکم مشتقل ثابت نه لږ پکې ما خو مؤمن زګ واج نه ما چې ایمان پکې لیدام جواب خنري یا ایه الذین امنو اذا اضربو بیا بجارت کو ایمان دار او کار احتاسو jihad تلار شي مګور تحقیق بکوي تاسینو چې کشمیر ته زمو jihad ته ما هر څه مخه دراس دیو فتبینو تحقیق کوئی فتلو بین ما تأتونا و ولا تعملو پیمی غیر دبون بیسو چکار برنک کوئی بیسو چکار برنک کوئی بار داخل چاکی تا سلام مخامک کی لان در تبدیل تا سلام راورا سی لست مومنات و مومن نی او طلب کوئی سامن در دا یو سړدی د پیرانبر خداد زمانه کړي صحابه کرام تل <سؤال> دي یو سړي ګډ شي سره او سلام یا چوله دې سُکو إله إلهي سُکو السلام علیکم نحد اسلام الا او دې چا وجلی دی دا نه پس الله پاک د حکم مالک دې پاک کله کزادي عثمان عثمان د پیرانبر خدای خوک دی او ته ویلو دا دې مورګ کلي موې نو دې دې هل لا شقل تيز شړولو تل تات زنه المعلومات د زنه وي خلي پوه شو نو دا پکې هم خبر دا مرجن بری سلام اغه دي واخدير السودي مرداس انه هيك ماو غنیمت له وجب احمد طاء اليكه بجبل وتبسمه فلم ابن الرذاس الله الله الا الله وسام قتلته دوختو جن غليم بطير سمطري چې له ګنه وسام ته پوسو کی سکه کاونه کړی دي چې دا یو کړو چې واپس نو وسام نور مینه سره وسامه په تا کار کړی دی چې نور مره خدای دې دادی کړی دی یی قالها متعوذی تعوذ بیا قال اسلام هلآش کوته دی فلزرت داود وکړی و کنه بار تقدیر و تحقیقات با او تحقیقات بکاو سره بیا سينه وجني ټول کويس عوام د دم دنیا زوبیا خبرې کوم په زما په خبر ماندی چې په ځانګړي کې صحابه خلاف کې دي دا صحابي دی وسامه دی خبره وشو کنه دا چاہے نقل فرما کہ قرآن کی اور حدیث ہوگی نبیان نقل بینکے اللہ معاکر نقل بینکے نقل نکی تتاریخی وقتی آشکیشی خورو اللہ معاکر لی دیر خیل کر لی لن پہ کسا کہا رہے اسپکے مو آیا غلطی کری امنی و اسپکے لا تتخذوهم من باڈی غرزا من حبہم تب حبہم بحبی قد حبہم و دا په کې یادو په دې ਵਿستری میدان ټکدا خو به یې لري میدان ټکدا خدا نه قلم ته قران کې شته و د حضرت بشته دا مو آیت نه قلدشت تاسو تل کوی ثامن دنیا فین الله مغانم کسیه ده الله سره دې لوت مار مغانم د مغنم جماړه غنیمت کلمت پېش نه جده شله کمزوري شي بینو معنی وې به میرا شي کزاله کو نتم کتے مسلمان دین زم سرول نوسی گنتہ ستا اس موکہ کینوسی دے ہجرت ول نکئی کلا برا سی یی ثابت قدم ولنے دے ہمے کزالہ کنتم القطب 15 می سال اسلام کو مکہ تیلا فتبی یادر قایم جلدی مکا تحقیقات تحقیقات اجارت تحقیقات تے شی ایمان دموکرا هم صحیح کې دی شی امجتهد کله خطا کې دی شی اگر کې خطا ده که معاق کوم الله سبحانه و تعالی اوس jihad کې الګا jihad تبذو او نبذو ما ویل کې دی شی مسلمانانه چته مرشي چته مسلمانانه مرشي مداري لپاره بیا تیزول کې ګوره لا یستوی القاعده برابر ندی طاقت شی ایمان دار به jihad نه او سوا دا بیمارانونا سوا دا نخصان مندلو خلقونا او مجاہد تل اردان اللہ کی. قائد هناستا مراد دا قائدنا یاد و شیر جیحاد نا مزا. دا مطلب نا قائد دے او پلاس دے اکو الاری خیر قائد نا مراد جیحاد نا پاتش شیر ندی برابر پاتش شیوی دا جیحاد ایماندارو کی حالکون المعنی او غیر اون الظر غیر بیمارانو پا دے پوشتوی دا د غ او دا غیر معرفه ده او د معرف سیفت غیرې معرففسم کې تا یاد د مخکیو زلمون غیرو چونک په ابحام کې داسې شو دی لا وطال بذا پې اگر ک د معرفېته مذااف شي لم بیا وایه چې مخک او ظلمو خبره کی دی چې کله کله معربام په د پوشي پشان د چاوي د عادی زییني پشان د نه کې فیلمانه کل نه کې را نه غیرو زل چ غیر بیمارانی او روایت کرا دی دا پیغمبر خدا ویل او دا تکه پکینو وی لیکه په دې وکه کبی ابن مکتوم راغه یا رسول الله خروج دی ما نوک نظر سو دار او باور کی یبهت مستثنا شي د سې نوې خبره کې زياته ثابت وای مالک قال کاله بسم الله مسکی ابی یو کی مکتوم راغه رسول الله صلی الله علیه و سلم الجهاد ماندلو انا رجل زری وهلی موصن او نه قلم زما شین دی لذون دوجشن ده حتچ اسماني وحراغله او وي بون زما حتا قال تريد بشكل اللهي قال له شو ايه غير هون زمان والمجالبي سب لله كسان جهات بذلك باموال فمالومان هرچ كچ دوشمن کندور شو ان قسم فزان باندي مقابله کوي مال مقدم شو زك شيخ سره حل مال وركي رسو زال او شيكم وك الله غستلك والقصره توبه كي قال تعين الله اشترى المؤمن قسم قیمتی شیخی اللہول انفس اخلی رسو ما لکھلی او دلتا خرچ کولی دلتا خرچ پاول که خلق مال لکھلی گو رکلی اللہ مجاہد لادللہ چپ اموان پس مالی فقائدی رو مالی درستا لا یقادل قدر حج داغی مرتبہ چاہتا لما لولا یبلغو کنها لگی حقیقت مولم دی وکلن هر یو مجاہد دیو گر غائد دی وادللہ کجihad پر زاین نه خبر صفا شو او کہ قائد بی ضرر بی ضرر کیږي خو دا بیان دی اللہ لک سلط الحسنات لخددا او ورکل اللہ مجاهد تقاعد باندې اجرنا عظیم ثواب دیو ابن جردی وعالم دی ما غدلت پکې پر کوله کړیږي اغه وی دا مخ کې مجاهد پیس اللہ بی امواله اغا چې ضرر والی فقبان دا دا مجاهد ترې او چې قائد بلادرغه پیغام نګړ او بازراته چې ندادوارې یو دي نو کله ورته درجات ویلا او کله ورته درجاتي تقسیم وکړو عبدترازی د ویډاریو د بل همسکي او یا پروي دي سبوره درکته یې پروي نه بل پهوري ګرنټي اسراوان یا کلا نو ماذن نشي کولای دلته واجب بل پېش کړئ سو شریارش بالله باندې ربانو په اسلام دینه محرسوله جل ای باری بیگوا ہے باری بیگوا ہے ارمائی قسم و اخرا بلان دیار فالدہ و بیر عبدالسل درجی پیارت کی دیار جید بلی فرمانس کی عثمان دی سشید جہاد دی دیار مراد دلاجاتونا سیجی کرشی پایت کی دبرات ماند ودینتی اومن حولم ادخال پرسول اللہ ربو تیار تصری اللہ اکوتے بلہ ہم بیا منسان اقتی مراد دی او بیاو ایو دلو تا دلجوی بل دلاجاتو دوارتی دی هم دلجلہ هم دلاجات دی یو مرتبہ هم دا او مرتبی هم دی عنوانات بدل دی بخشش دے او رحمت دے محربانی دا او دے انداب بخون کے محربانی یو حدیث تا نقل کئی ناغیبانی بحث کئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حدیث دے رجانا مر جہاد الاسخری لیل جہاد اکبر فیلی طرح پیغمبر خلالی ورہو کے جہاد ختم شو اس بجمعاتی منظورا مکرلو جہاد ترہ دے نیبنی کا سیدہ غیر حلمانی ورہو حدیث اللہ علیہ وسلم لا اصل لہو دا بے اصل حدیث دے کل کلوی زعیب صند دے کلوی بے اصل دے مولا لکاری موضوعات پر اوتا ہم کمزورے ریلے د قال, قال مالو او کم قال محد او بیا مخکې د قادون د مک ما ننظر اوسو مغا لیکن د د خبره د و ت کې نمي مالله یو ز و در ج ویللی بل ګنی در ج ویللی ی دراج د دنیا شوله او ګې درجې فاخیت شوي یو در په بعد د یو سره او دغې درریو پبار د اشاصو د اافادو سره د ل مه زار م اسې هجرت وکاو jihad هم شروع وسو هجرت وسو وطن باندې پریږدې کړو پوخا پوها د افغانستان خلک راغلي زموږ وطن ته متبګوري اوس وطن پکوري و وطن د دین د لپاره پریږدو و څه نکته ته متبګوري و نه وای د مکه خلک چې مدينه نه وبګوري وي په هغه وختونه نه مې چا غنډام نه د لپاره وطن پریښودل دی تا هجرت ولي ها هجرت ابراهيم عليه السلام رسول الله خپل کله پر غو دي تله په ترته فلسطين ته هجرت پیغمبر خدا نو, نو رسول شه او صحابه کرام ورنه د دین د لپاره ک نو مستق شه د نو اشکا ته بوخاري وله په ورکی تمام فائت لله ورسوله بيت لله ورسوله ومن كان جن الدنيا او ما تتزوجها فهي الى ما هاجر بس مقصد ته ګوره ملائکه په خبره پورش کم کسان چې وفات کې لري پرشتي کله وي تو وفات ملائکه کله وي تو وفات رسول نه کله الموت کله وي تو الموت دا ټول په پاکستان نکومکه یوزل مخبر کړې الله تو وفات قسم ظالمی قسم پزان دي یا ته کړې هجرت په خوت دي د یا منافقته لکه قالوا فرشتي ته کی ما كنتم پس کې در دیل پس خبرکی پی ایشن کنتو من اول او دایو عادقیات دارا چه کلم ما راش استفامی آو حم حر پی جار پی داخل شن سبو وی لیابا بی دی علیب کرتے فی ما. فی ما لی ما عم ما عم ما لی ما نتولو گیر آلی فی ما کنتو کالو قال لم تكن ارجو الله واسع وايبي اياك ماذ الله كلهم نبا باكستان نو بل وطن نو فتوح جب داك سان زيدهغي وسنو جهنم دي وسعت مسلم فالتويه وصل لبعضهم بلاات هي فواجب دي فلوغيك جتاقت تسري الاسلام بقايمول النبي كثير نقل كاي چې هيج واجب دي نکم خلال جدہ حجرت خبر کئیم بایات توکی پیش کوا نظر آجت دیگو عامتن فی من اقاما بین ظاہر المشرکین و طاقت تحیرت لریو طاقت نوی دردین قائمو فخولتن جو ظالم النفسی مرتقبن حرامن بیتنی ابن کسیر صفحاب پانچ سو بیادی سو اللہ مگر کمزوری په پړشته ټولې حالې کمزورې صحیح زنانهوي مثال نور کي عائشه نبی رزي الله عليه السلام زه له هشام شو ولي زوي د ولي شو زنانه کړه حق عباس منفذل سلا زوي شو عبد الله بن عباس منش ماشوونه نو دې خلق پات شو لاستې محیله قد دحیلين اسباب د هجرت سره نشي چل نو رسول اولار نمومي نه فولاک عص الله دا کس فان فولاک يعونو الله بتقو واسي بيكي حوذو اشاره کوي د هجرت په خوذل جګړه هم دي ايزان دي ان پر کې هجرت امر خطير حتى چې مجبور يغره پر ملائ او مادت موابق دي الله بخون کي مهربان دلته وبله مساله لای کوما دا مساله او برتانیه کې هم چړل شي وال تا یوزنګ مګری عبد الرحمان عابد او هغه وی دعاګانی پسته سنتونه پسته فرضونه هم نشته عربستان والوں په دې قائل دي نو داوی جواب وکيو غره کوي چې ځمای کوه کوي جوړي کوي نشتي دعا پسته فرضونه اني فرضن واجبن سنتن لزومن او کدا جواب کینوخه کړو کړو چې شته نو خل استحباب او په موږ زه तालिबान تکثر دا خبر او तालिबान په وکول غواړه او زمما خپل رايالش دا خپل پښتفرض نشته زمما سره مرګریو کوي مرګ خو دا خبر کوم تاسو خپل شي مرګ تیار شوی اوس دوا یا یو ظلم دا د سنتو نه پس کوله په دې خبر کې مدرسه وا اشاعت التوحید والسنه تاک مولانا عبدالرحیم استاد او تاک مولانا قیب احمد استاد او تاک مولانا استاد نورو پکې دوی تر له په صداع کو دغه څنګه چې زلبو په شفي شاګر کې مثلا بل واسطه اغه چې دعا بل جماعت ته چې کوم ځای کوم ځای دعا بل جماعت نشته د दुसरी خبره یې پیښ شوه دا خبره نه ما نو ما بیا درایو احد مليونه نور. دا نورستان زموږ سر داوره کول نو هغه څنګه موږ له خبري څخه حدیثی متعلقین فیغمبر خدای صلیم با دفتر تو نفسو که ناستو دا حدیث دی کانا ازاد سلم استقبال دی وجهی بخار دوارو نیوصلش پارسما پدیکی گو پاگو اللہ سمانے گو سمرزید جندوب وغیرہ وغیر رواید بشکن. پا دکس اب حبیہ ووای چاہتا پورتشینیم تاسو بنا پورتکی گئی زی پورتشینیم تاسو بنا بیاوائی نور کتاب بودا ایو دعای اسمعو جاوپل لیل آخر و نمرسل اللہ کل مکتوب کم ادوانی دقنی دفرد نورسلو دشپی پر ایمانز ابن کسیس دقا مسلم ایزا سلمہ استغفر سلاسن استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ منت السلام دا بیوی حمالی مدواسا و اے رب پڑی وکیبن کسی داوارا ودیبن ابی حاتم سار منزع اکرو دعا تی اوچی پیغمبر کم کالو کی غیت سوئی مستحر قال ابن ابی حاتمین حدثنا ابی قال صنع ابو ماری لمقری حدثنی عبدالوارس قال صنع علی بن زیر عسیم بن زیر عسیم و نبی ورطا بعدما صلما مستقل قبلت اللہ مخلص الوالید ابن الوالید وعايش النبي ياته وسلم مطمئن الشام وذعفت المسلمين الذين لا يسبون فيلتم يحتم السبيله وقال مجير حدثنا المصنع قال سنا حجاج وسن حماد وابن غير عبد الله ابراهيم عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ذو الرسول ذهل الله مخلص الوليد وسلم في الشام وعايش النبي ياته د ما خبر کوم مختبره تلتن پیغمبر خدا ته با موس د لاس غو ته بي ته تاو ما سره صحابه او امام به کوي الله اکبر الله مې او تاسو پکې چکه دې په کې د دا به لقد كان لكم بي رسول <سؤال> الله چې ولما لقد كان تاسو په دې خبره ماله فهم دي نو چې ته یې نه دي تاسو دا پکې بل کتاب دی دا جاب المسانید دې د ابن کتاب دی او د مسلم احمد حدیث پیش کوي او اسنادهم صحیح 150 پینټس کون دا انده نسیم مالکین پکته پکې تا مې ندي وخت و لیکو یی قرارداد جوازه ثابت دی زه خفشوم ما وی ګو حمزه لو سميتو به اسماء کونو مدي غثی انخا یی سباک به دلته قران فليك څخه پکې گئی یو پاریان د حکومت امام مالکریت ومن کورر او یو د کسال شوبو شولا استاد برابر په مدينه کې نبی سبب وی شهباشه د چا چې پاتکا ته حکومت خوګې راوړي چې بدرګې راوړو کمالدار وګړي چېلې بیا راستي هغه اصلاح کولا ساتلې او سبا کول بای د پیغمبر خدا د کوډه کې خواږی ډېر کې مصیبت زده شو خدا په د پیغمبر خدا دیل را الی قبيله بود السلام معنی په دې کې زمما ما حرام دي حرام دي اميره حرام اميره دي پرې دما داخله خبرو علي او دره اوله چې کول په تاس بصیرانه بل خوازو نم یا اسرائی را مخی کرو نیزائی پی کومنڈالا چی بیا مندل نیزا لی اللہ خود پستو ربی لکابتی راغون شتول پاگمان تولیو جا انسوی پیغمبر خدا ریت سخخ پشو پدیبان دیئی فالا قدر ریت رسول <سؤال> سم وگو تکید کل <سؤال> ما صل الغداتا یا اللہ زمد کل ما كان الغداتا ذلك دیهی فصلدہ علیہ دعابی کولا فلما کانا بعد ذالکا نگانا ابو ترحادی ویالی پ اقلار شاہ مسلمان دے قال عطان رفایدہو یادوہ بیائیت خیرے کولی رفایدہ تفلتایل آخری اخری امام احمد پی مسندہی و اسنادہو صحیحون جلتین اکس وقت تی صبحا جلتین اخری امام احمد و اسنادہو صحیحون او دلستا مجھے پیغمبر کرنی اگر تسوائی نتاس بخبال حسنو قیدن مستحب ستاوائی چھ کل کل پیغمبر کرنی سنف ستاوائی چھ اکسرکڑی کل وند هغه صاحب ته وو نو ستوینه پسو واي واجب نه نه ما واجب هو د دنیا ما 118 صفه د تیبي قول مخالره واړه پرې پوشوي حديث عبد الله بن دی سړې پر موضوع کړي او ازب پرې خیر طرف د خیر طرف دي وي د شيطان نه بره پیدا کړه شیطان نه بره پیدا کړه د دې حديث پر شریکی ابن ایرس قلالي سوئي ابن الملاجري مالكي وفي به فذلك في بي سويد مشكات الاستاذ من اصطى على امر المندوبين وجاله عزما ولم يمن الرخصه فقد صامد الشيطان من الزال فكيف بمن اثر لنا بالمنكر او بدايه كما قال دا فقيا دواه فرض واجب ما gana او كشوا ونكجزيبا كسوكينا سدكيني دا مو عايش دا بده شود دا مو عايش بده شود لو خرج الاسد او دعا كان دي استغفر الله اللهم لا مانع لما اعطيت ولا موت لیم ولا رد لیم آقذیر ولا اینبود لیم کالجد سبحان اللہ الحمدللللہ اللہ اکبر پیو روایت کی لس لس زلی و بالکو ایو لس زلی و بالکو ایک پینزیش او لا الہ و ترش پینزیش کہده و بالکو ایدر ریزللل سبحان الله اكبر ولهيات سبحان الله باذن الحمد لله صلوا باذن الله الله اكبر ابي لا اله الله وحده له له الملك وله الحمد وانه كل شيء قدير وكان بخاري ومسلم وغيره تقبلوا بلا حديث متيابي وذا دانم سنت مغددہ کسوکی نمیتی راست دیشت دی اگر دیئے کتاب نمائی کتاب 145 یو اشتم جل لجام المثانی والسلم من رجال وان نسائل اللہ تولا اکاست اللہ و الله پر مکان اللہ و پور رخیم و امن یو حاجر کی سبی اللہ صبح جی حجرت اکری پہ مراغم رغاب اصل کې خطو ته وایي خاړ په غوې دي طریغامول مراغم یو سره ولګي د خپل مقابل پوز په خاور باندې کا کړکی پوز ولګول غوته نو پوز لګول چې سکند د استقوال لپاره نه رسپکی کیږي پښی یو ځل په نامبر خدای او سره کلمت شهادت وای او خط تصدیق سره د جنت ته وزي ما ظنا و ان سرق ظنا و ان سرق و ان ظن و ان ظن و سرق لقد رمى و ان ظن و على رمي انجابي ذلك غزر فزر فخاروا كركفف يدي كان والتراب فيا وسك ولد بوزي ذخا و سرا موراغم ما دشمن ستا خفاله جزيه وته ميلا او شو خپه شم ماي زي بيني بیا براشي زوي و هم كنزم د برا تناس دي موږ د پوره په خاړو کې کوي ته خپه کړو مطلب هو شو زي بهجرت ترجمه یې را شو زي د خپکاولو دهاري بوخ عليفو زي بهجرت دې وسعه فراخي السوق چې زخه خپل کورنه يک قال الله رسول الله داو تمر پا دیوکی ابنی کسیر آراد حدیس جا ری یو سلیدی بری سلیدی سلم دی کڑی دی تلیدی فریشتی رحمت پسیلالی اغم پکی دنکا بیان پسیوائے طلب دا علم دا پارت لی اغم پکی دنکا دا تور پکی دنکا وقب زکر غیر واہر جنمن صالح اون پی سواب حج لروان دے علم لروان دے قسب الحلال لروان دے بشور روری پیدا کوي د دوس ملاقات لروان دے صالح لروان دے كاروشي من خرج حاجن فما تكتب لوجواج لا قيامه ومن ختمات فما لا قيامه ومن خرج الله فما تكتب لا يا ابن قيامه اريبوش اذا طول فكذا النكا ابو ابن كثير بيقولوا وجهه صارت بقي فطن النكا اشراون وثاني فليحو بدل تويز هاجر خالد بن حزام الى ومن يخل باليتيم الله بياذ زو ميره اوته فماته بطريق بخاچور سيپسطا دا پاکينالشو دان پکيدن نه وامن هلي استاعد بسيهين تلجلي قتلتي 99 نفس ثم وما ولا بيع تفوسكو غن پکيدن نه شو بوزي من خذبي اين واجب باسم الله بياي مجاهد فخر انتي بسائط فماته فقد راجل الله وهذا عام فيه هجرته وفي جميل اعماله انما المال بنياتي طول پکيدن نکوا فخي هذا شروه اذا كننا ما نخل حاجا فماته كتو لوج بحاج لا يوم دا حافظ ابو يعلا نودع فكبو الحديث في منتظر خالف سبيل غا غازي نبتغاوجي وتصديق واضي نعام پكتنكا حرصوك جفت لي لعلك قوتو دا دين دارة زارة پارا لعلك مرسو ساوا رحمت دي الله بخل کے بسم الله الرحمن الرحيم وإذا اتردتم في الأرض فليس عليكم جناحنا تقسروا من الصلاة إن خبتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حزرهم وأسلحتهم فإذا سجدوا فليكون ورائكم طائفة فلا لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حزرهم وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَهِنُّونَ أَسْلِحَتَكُمْ وَأَمْتِعَتَكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ لَكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ نَّحْنُ نُزِيلُهُ عَنكُمْ وَكُنْتُمْ مَّرْضًا فَجَعَلْنَا ضَرَّاءَ حَتَّىٰ كُونُوا حِذْرًاكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا فَذَتْ مَأْنَنْتُمْ رَاقِمُ الصَّلَىٰ اِنَّ الصَّلَىٰ تَكَانْ ظَلْمُ مِنْ كِتَابًا وَقُوتًا اس دو قسم منزول دی یو تا صلاح تی سفر ویلشی یو تا صلاح تی خوف ویلشی نفر ایفیقه کی جی کلم نو دوانزو بحثو او بیا تا بس نمبر 20 ضمانزه فرایض بیانو بیا فرایض شروعونه باندې بیا فرایض دي پرموزن دي بیا پکې د دي یاري په وخت من رضایت سفر کو وخت من رضایت له سفر کو ویز حضرت کومه رضای کال سفر کو دا څو ضرب اصل کی واحد او وی یو شی بل را تصور ته روانی خبره کوي زم ماقدره واسه ني چې کال سفر کو نيشتي پتا سکونه یہی مسئلہ کہ چكما تاسو دند وے تاسو موږ کېرې بلې چې په پیتنکی په امتحان کې پجن کې پر شر کې واقع تاسو واقع کې کزر کا تر او داز د کله چا کار نه دشمنان دي پړاګ اوس بدی چې هم اختلاط ته اوور صفه سو کوی لقطع او بیا پا که شاوری بلاهم او تبسیر قردمی لیکی چه پا لغت کی در ایسا خاص تخانیشش داشت شدی او دانا دی البت داری عرفی تا که دی عرفی سنچی پتی تاوزی سمیداری دا پاوزی ان خرکویی سپر تا نیتلی پتی دواتے دی سارا تاواتے او داری عرفی مسئلہ دی پدی که شرعان سا تکایی نیشنی توم رادا یو خدا دویم دا سفر د فارا سمر زمانا فکر دا احل زواهر دا تفوز که پا یا روایت که واید دریم ملا کل واید نهو ملا دا مسلم یا حدیث دا بیششکت داود سباقی با دی عامل لے ویشی دقشان دریم ملا یا نهو ملے بس او عام علماء نا دسی نگر او ضعیوش شبه رز مزلوی بس تارکر شایفیت هم یودیشی قول منصوب که. قام حن... خبر ابو حني او ذا خبر عبد الله ابن عمر نه عبد الله عباس رضي نقل شويه دا چې سلور برودا او یو باري سلور پرسخه او یو پرسخه درې میل اته سلويخو نمازل چی را سفر په دې نقل کړو دا عبد الله عباس دا عبد الله عمر دا و مسغه ایماو وه نه پاوڅو په انی سره د دریو رازی مازال دریو رازی مازال اميال ممیال پټې نشته د مینا او دریو رازی مازال په سري مو توسست ږنه سفر کول نډیر ګړندې دګه اس پشنته او نډیر په تا ما دیمه ماسکی دا پکې ماڅه او زما کوي ویل نه ظاهر کې په زما کې سي ودن ترازی دریاب پکې مراد ولبراد من الارض ما يشمل البر والبحر والمقصود التعميم کله زماکه سفر کوي که په چوبک کوي اذن سبب وین په هوا کې سفر کوي په دې برشي مې ووته خو مزال کوي دغه یاده وو بیا په سفر کې د ابو حسن شتزه چې نو اکثر سفر چې نه ربه دا باید عبادت بي. طلب د علم لازم عمره لازم حج لازم jihad لازم بچوړ غوړې پیدا کو خلل لازم دا کې لازم مطلق کې می سګو ابو حنیفه او زهور وغیرہ وایي چې نه سفر دی په دې کې خیریش دی سفر چې ای سفر ته کوم اي سفر کان د دې وجهه مهاجرت کې خیریش دی او شافعي سفر مباح ک سفر تجارت او طاعت ک سفر الحج و یخرج بر مسیه کته تاریخ امو یفوس مطلقدی سفر او دا خرج مسیه بینی داتا سوره قران مطلقدی خدلبی په نفسه سفر د غنالي ګره عروس نور صدې یوم مسلداش نو وخت دی مستلید په دی مسله کې چې د الطالع نو شي کمزه ک سړی مقیم شو ن ابو حنی پاور کو بین سروری پنزل سروری مقیم شو بس داب پورمسکي انزرسیا بیا شفیو مالک سرور رزي سړې په یو ځای کې ني اقامتو بس مقیم شو احمد و جیش مونږن سړې په یو ځای کې کای مقیم شو او کپنن او صبا کوي د سپشتې اتفاق دی چې اسبینشت نن سبا کوم نن بس ستا کار کوم او کذا کار نه مو نن زموږه صبا یې دکه میچ ډېر روکه کال پیرسو سی او په دیوکه کې ځای دې کې سطرې عبد الله بن عمر و چې مونږه په آذربيجان کې شپږ میچ نشته نسو غو راو سبا ورته کې شپږ میچ کې کېدی در شو نن پکې وای او دلته تفسیری مذهبي حواله مې درخه ډېر خړې را ما انګه مونږ ته مونږه وایو ملاح پځار کې سولې سفر کې پاکستان کې دارمی او سڑاوی خرق اچر گرزے موٹھے گرزے ایسو مکاری دے تویم سفر کئی قصر بکئی کنا بکئی وی قیب لی اطلاق النص خلافا لی احمدا اعمدوی خضر بچی او سر دے سکی تاکشتے او پجار کې خبر خضر بچی روان کردی پس سفر روانی ملدر خدا اکو کور دی دا نو دا سفر ندے لیکن عامی ممن سوئی نتاک شانیو تم نکل کون وی یو سه پکرامات باندې اوګد مزل کړي پيو صاحب سقفه وکني او صفقه المسافت په ویلې شي نجقه المسافت وګه په سفر غوکو ک پکرامات یو فرار چې وګوښه سفرې मुद्दा په kia دوتاسو پکاله کله یې خلق وی د سې ډره وردی او زیورازیو د روزانازینو دغه ان دا مستلم مدرسې خذ و سره هم نا خو سره اغین نه لسی کای دو سو خلیلی ذکرنی سنه اذا ركسبه سبب زمبلوز مجوبروي دی مسافر وی دا یو دقه د شاپ وی په یو قول کی سوال ته جیتل شو مسافر نشه سو ویول لسره دی دالین مست بحث کی تی لمره غضا فطب کشل زفارشو قصر بیکاو ابن عمر په ری بجان کشپد او بیقيم سدسوی بیان خلق ابن عمر اتجلسه و بشو په ری بجان کشپد نشپد شي غزا کی موږ درکات کوون بل رأيت كذا حسن عبد الرحمن صلى الله عليه وسلم فبعد إيران فقالوا ابا جمعنا كولا او درا كاتبه كولا على وابن عبد الرحمن صلى الله عليه وسلم بما يشدو درا كاتبه كولا مالله إذا في شفيدة فيها له وما الذي يصابه دائمان فقرائمان ذي يقتل من الثلاث لإطلاق النسي وقال أحمد لا يخصي نطيقنا مرد هل قالانا دائما پدې ګړو چې ورته ساتي کنه او مېرو غګل دي کيلای څو هو و سيدي مقيم دغه اقامت دسر اصل له نه د یو زمراانک بل مرات ازینو غو مقيمي دا ګوځه ګجر ریاست چې یو غیر ساتي ګړې شو ماګه ساتي التوسیق التوسیق ان دې نتیق ته سوال اس مين زل سوجو بس دا پوره بيانور مسافر او مقيم پس موږ کوي یو جوز د مالکه سره ور پکړي مالکو نه نو يقتل المسافر والمقيم في المسبكه مثلا ممكن فوص فقيرتي فسفركين نیمګري په هزر کې قضا دي په سفر کې یې پورا کوي په سفر کې د قضا په کور کې کوي نیمګري بكي ا ممسافر او مقيم mesti موخه د دا پکې د سوال او د اسمی د احويله فليس عليكم جناح فقاس جناى نشتري ذا جناى وارتولي وي ذاك يدخلكم بس هناك ذا جناى ناس تلا شاء لك الأخو موصلورك هذا وماهو ضرر أن تقسروا في أن تقسروا من الصلاة كقسر كوينك ولا شب هاو داغين بس إن خبتموا فا دي سيسي لكي بيائي وبحثت اكسریت علماء وغي ابو حنيفة او مالك وغيرا شك قصر فرض دي قصر فرض دي و احمد و شافي أحمد شا شافي و احمد جائر وغرقات وغرقها لها شك قصر مخري قصر ناقين بول مكوالش شافي مصنق داري و فا دي سيسي لكي دا حضرت عائشية وده حضرت عثماني وعبانا عميالته ودلته پکې عميالم شتدي بیلنه یو کول زمونږه دا دای سالور 500 میل مزار بل کول زمونږه 500 میل مزار بل کول زمونږه درش په 300 میل مزار په میلیو او امام شافعي وایي چې قصر واجب النبي اتمام افضل دي ولیکن لکه چې ګوناني شتدي او عمرو لموید الگونې زکه ویلې چون کې د دې سړی په څیر کې ګنا ناست دانو زکه وي او بیا ریواط پیش کړي د بیس پرمایی طورا کاته پرموند او قصخر نه لري هر قصل انسان بيکو خل نسي او پرماده دال بخاري او وله الله پر دذره کاته بیا پښاستور کې هزار کې ګوش حضرت عيشي جکړي نه با نه هینو دره پیش کړي ما ته تخليق نشته یاده سنور څخه بهر کې راځي او اتر بهر بحصره او انحطم کې رېدلای نه کایهاله مقاله پدبکم ځکه خدامان پخښ کنه او زمونږ بل زو د اکثر عالمو په ذاکه پېنشته احنافو دا ذات د چدي پخه مفهوم شت نه معتبره مفهوم علت نه معتبره مفهوم وصف نه معتبره که څنګه یې رې وی او کوم غلطي مفهومونه معتبر نه علوي چې د دې مفصوله بل ګټه دا اتفاقي دي په اغزه مان کې ځبړا وروته په هر وخت کې به یاو دلته دښمن دي دلته دښمن دي دلته دښمن دي زموږ زموږ او تاقید به شته د هغه حغت چې زکه چې مونږ خیال دي ستاسو مفصوله خیال دي نه بل ګټه پکې نه و اوله ګټه أغلب دي په اغزه مان کې بذا قید احترازي نه بلکې اتفاقي یو خبر او بیا پکې نکاسې د دې او دلته په ماي نه قال کي کابليو کتل هغه هم نقل کوي کي چې شامديونه نقل کوي او دا په قران کې و اصلاحات سفر نشته دي چي په توه حديثو کې شته فقران کې صلاه الخوف ترې او سفر په حديث کې دغه بل کې او په دې وخت کې بیان ان خيرم رحمن الله تفصيلات دي چې سره په کلکی وی هزار کې دي او امن یې را دي شته سنن بمکئی دعاگان وغیرہ تصویحات تارس بکئی اور پورا پورا بکئی کلے وے ناجوڑے وے یردہ مشکلات تی کئی بسارو کم باملہ بر محراب لیکن کیفیت بہلان لڑکی سفر بے یرنشتی دو رکات بکئی کمیت خوید غوی لیکن کیفیت بہلگت بھی یری هم پکې سفر دي هم پکې سياره ده نوم دي دروازه ټوکړې هم دي لاندې کړې اوس نن هم نکي ا په کې او دا قصرل کې يته قصر کبيت نن نام پکې وایي دا کوم استراجه دي د دې څخه کافرانو څخه د واضح رې پوښي نو عدوان دې محمد کې په چا باندې په واو باندې واو جمع ده عدوان مقرط دې رسو کوم داب اعضاء خبر پوه شو د دې لږه سکه مستر دی نو په دې وجه باندې اطلاع ته پټولو او یا د دې وجه نو شو چې مستر شو یې اطلاع پټو وای ز کنت فیه اوس دا د لمکه حیات وزحت کیره و نو شل بکاو کیږي څه دی کله چې خلکو کیږي نو مخ چې موږ په کټو سو په کټ نن وليس عليكم پیغمبرم په اوسته پیغمبر را وست تجربه شوته تجربه دې دې تر اوسه مو خاطب وکړه ثلاثه تاریخ خلق کیه فقامت للمصلاه ننزل ودرعيه امامان حسن بن ابو يوسف ابراهيم علي امام شيخ شاگرد ابراهيم مزني ازو الى پیغمبر مثلا دا دا من څو خره سوګې دا مخصوصه ده جب یہ نمبر بھی زکر کریں چلوی 100 علماء مسلمان ہیں لیکن عام علماء ان صحابہ کرام هم جب نمبر خدا نفس دکا کړی او نمبر مخالف تو شون کیږي مشردی نزه کیږي پیغمبر علماء داوی جب نمبر خدا پک همندوی نور په کې دندې عامه فقها او د اماماتول پیغمبر خدا نایبان دی نو وابه وقوال ما كان يقومه تو کما دې تملی دکبل ترانو خذ من واخلہ پیغمبر پیغمبر تیوازی نوی تا تهموی ما تهمو خوز خوشون کی آگا وقت بمشرید آگوا نوی خوز اموالهم نو پا دے قرآن کی دری قسم خیطاباتی یو خدا چی پیغمبر مخاطب دے و حکم پا غفوری بند دے دا سی خبریم چطو دے دا بچترازی سالو بیاریم که و لیشیو پنزم که و شپکم که و ابلا محرم که و که دا خصوصیت دویم خیطاب دے پیغمبر ت دا دا رسول مصطفی چون ته مشد کله ته پکې اقامت له مصلاتا ودراو مونږه ودراو نو بیا خپل تخم چې ودراون بیا خپل تخم اني دا ته چې مونږ ودرای منهم یو جماعت دینه ماع استا سره په دې سوال بخوب تقریبا سړی شتي کشپار استي نو ی راتلو ابن ربيعه او ابن قیم وایت یشفق او یول او شاصه متمرگره شین دشفق ودی بیا دښمن تکم طرف دی د قبله سره دوه مرګیږي دړه د وسپکا دوه یا سوچي شلتنه لس ومخ کی سب کي لس ور وسب کي نو چې طول بلرش نو سيدي عزيز هغه مخ کي سب پاله کو سيدي تلاشي اودم په سيدتكي نزي ابو علي نو چې مخينه سب سجده وکړي نبي apparatus خلاص سجدي کوي دا وجه قبليته د دشمن دي خو دي خو دي خو بیا پس کي یو ب تاسو وروډي کی یو بدشمن توډي کی یو ب تاسو وروډي یو بدشمن توډي کی مشورتی کی نو چھکا لگیاس د ابو حنیفه بو سکن عمر روایت پیش کی بخاری مسلم کی اگر دایو 2 رکعت ما یو سروکی یو رکعت ما د سروکی اس اخ خان کوئی غسیل <سؤال> وکو دات علیش زاد ابو حنیفه مسلک الا یو رکعت نو سروکی دی بلات دشمن تم کو دی ابو بخاری خبر یانہ کی نو چھ بلا یو رکعت د بل سروکی نو قال تبغودري کہ اغمق کیدا بدل たら شکلت فيلم و خدای شريده منزيو شي دل تباريشي ورقات سلام بوغز يا بدل شي ده حديث بخاري کي شي ياخذ شي فوره تفصيل او ده سردو بيحسم حديث ذاه الشافعي و مالك باقي قالاني احمدن باقي قال له رواي چد دليبو يودل او بلدل دوار ابو له امام بر تلار تلرش نو سجديته بل عرش نو مخکنی بل ابو غلکی د امام په پیمانه کې ځان لزان لشي موږ ځان نشي نو یو رکعت به امام به پوري دوی رکعت قبول شیدې پوري وخه رکعت لکی نو سلام وګرځي اوسې په خلاصې دې موږ ادلادله چې کوم دا اګه امام په متا تو کې ایمان تر شامل شي نو شیما تر شامل شي ما قیدی کې کیناستور بیا شافعی مالک په کوم اختلافات پی نو شه دغه مونکي به امام چې قائدکاينه په ریښتیا خبري پورته شي او زر زر برکات بل وکړي چې بل برکات وکړي نو امام بالاनास کې د امام زر پساجد کې د بیا د مسلمانو مشانیش زو کوینا امام مسلمان مغرزی انو دواړه دا پکې د سالم الحصمه طریقې ټوله جايې علماء لیکل ټوله جايې نو وېره دا د وقایق ورادا جغرافیا او ظاهر د قران په احناد الله بن عمر د یو بل سره وروړي اږي دواد سره وروړي پلت کومطا ايتوبونه نعم ول ياخد وادي خلې فتقا فساته اسلحه په مصلحتونه اوله مصلحت هغه ومنځ کې سره استماره ول شي دغه څه شي دیو شي ومنځ کې فنه چارشوا تماشاټوبلی شی وی شاته هون سر کې دي شي نوادي ول مصلحت دا پکې بلشوا یو سره تماشاټوب پکې اړه څه وي موزیکی وایو اسې تاسو ته خبر ورکړم چې تاسو زموږ د فراشي چې له کټ ټوټه پکې څه پرهاري مونږ وکړو کې سو کو ما دغدلون یو لکه یو ده یو ده ماته مون ذکر یو یو دو ته د غیم رات ذکر کو ته شم نو دوه ولزه در خپل مون ذکر نه په یو رات د جادو سای دا غیم رات هغه مو یی په زاست ذکر د جزو مرا تینه کول ټول مون ذخلش نه کړې په دا سجده دوه سجده وکړه راته واصه اوس بریده شم ته مخه وروږی اغه نه سجده مون فليكون ورايكم غبلاتي وشتو ولتطابق الخراره بشي دا دښ جوابو د پاره له مسلو چه مينګه کده متبر مخک کده مسلاس کړي دنه معلوماتا چې دینونه کړي موږ سره ديرو دغلي مسلکوالي میږي او دا ده نه زمو دا ده نه کوم مسلک شو لیکن دا وایي چې بلنه نو مسلو يقولون مهم سلوكو أيه ركاف ذال ذال أكره و يقولون لما يصولوا ألت سجدوا ونسولوا فليسولوا معك ركاك مصاح سلوكو بيع اعتراضونك وجوابونكو بضع فيها مذكر كمعنس ويأمعنس ونضع في تقوير والتعدي موعنس شمي؟ نسي وقال لفظه ما ينادوها التغورة لفظه غورة مؤنسة وقال تتفاعي فطل ما ينادوها لم يصلوا وده جميع ده شنو هنا في قرار كتاها فعربي دي كانت ولياكو بوحجرهم ولي خليخ فلا يرى ويرى فصفتهم ينسلوا ليسوا ليشي وانتوا ابتخيّل په خیال کې بلسي وه دايير یو شهید مرز کلک نیولې ده نو یې راته پکاو تماشه په شان یو شهید جوړ کړي اбяه ما نیولې ده په خیال ولې زه اسپیتال ووخه تخین الا بامر عين لهسب الاخص ان د بچاو د یار د دې په دې چې په ستان بغاکین کې او په مانځه ولایره داسې بس نه خیال بساتي هم مموس کوي هم په خیال ساتي ځکه دښمن درمند هم خیال ساتي د دې ورو کې د مانزه <سؤال> طرف توجه ورسمن دا د سیمر علي حدیثي کراري په مرداوي د سلري ګلبه په دغه حرامي ورازي نو څه mesti درته روان دي څنګه دا په روایت کې دي وداده یی د دې وخت کې په چې بس په مرداوي کې غافل شي او د بس خبره مخلاصي او اسلحه هم اصلي خپل نو وسليه او دا يرخو داني وقوش اندي انت ماجازن والسونيوكي محققاتش بلك ماجازن ودى اللذين كفروا دوزاني كاتران لو تغفلونا كتاسو غافلشو انا سلاتكم دخبل وصلونا وامتعتم دخبل السامان كفر ابرستان تلعان فاميدونا لايكم مني دان وعدنا حملة ببريبترسو اي اوزا ولا دنا عليكم مش تبونا ان كان بكم اذن كتاسو الزروري لما يا تاسو ناجور ان تزوج لاتكم يتاسنا جوړه واستکین دا لاله شه درګيګي د باندې یا باندې خرابيږي یو خوږه رکوم بیا درته یوما چې وځراځي کیږي دا سمان د یاري واخلې خپل یارا دا د تخیل وکي ادا يروشې د ما جوړولې ده واخلې یارا نکیان سات او ان الله عبد بعينه دخلی دغه چې الله څنګه پاره کافرانو عذابونو نينا عذاب څوک نو کې نو استطعه او دابا هم به کوم کې راځي چې لکه ورغه راځه که نه کېږي موږ نه د او دابا الله عذاب درخه پیدا کوي په اجازه کوي په صلاة کله چې موسی خلاص بیا دنګور الله یا نو یو تر سمه دا چې موسی خلاص نو چې ورا یې بیا مې راځه یو تر سمه دا چې دغه دغه ما کله چې موسی کوي وقودا فناسقي وعلى جنب بناي دا دغه چې په حالت د مسابقه او د مقاری او د برنامات غشي ولا او الله اکبر الله اکبر الحمدلله رب العالمين 8 رکعات نو دا به هم پر اواله د شوا په په زمانه موږ بننه قومونه کې کنه او دای په سره په دې کې بیا تاسو ته خبر کړی او زایي یا مخدو يا امام بخاري پیرمبر خدا سلام کې خو دا کوم ځای ته خندکې موږ واستکړو ماخان په یوې واکي ماخان په بلې واکي ماخان ماځي در دروازه په بلې واکي ماسبخين ماسب ماخان ماځيګر ماخان درې وانه بلکې مستونه تر ټولو کله نن دام پک بل تراويم د پرځار مصلاه او څو خو په شربو مستکبش او صبر کې البقيو زړې دې شي بسم الله روانو دښمنني اځتياروي يا چاور طويل دې ته او د شمن بیا نو نو بیا بکی اعدای په یز ما انتم کله تاسو چې مخکباین شوې اقامت فذیر شوې نو اقیم الصلاه منظمه روی په خبره پورشي نو بیا ماکه هم ګوړي په یز تاسو نه منذ پراکره یا د وی علاله یا دا سي کله چې او کله ختم شو نو بیا اقامت تمځکې په ټېني کوي تارکانو سرکاوئی برابرکاوئی او داولی امزکسی موزو با ایمان داروانی کتابا مقرشه کتابا من وقتود موقوبتا مقرشه با اوقاتو محدود الاوقات داتیم نوی ناره او داتیم نموز اداول فدی گناه کدوره البت تسفر کی جمع بین السلاتین شدی او کدیشت دی مگای او بلبحث دی احناب او شوافه مالکیان اکسر يطعو لما قائل سو کوئی مطلق سفر کوي سفر کوي سفر سو کوئی سفر سو کوئی تقدم ناروا وخت او تاخير جائز دي سو تقدیم او تاخیر دوارد سو کوئی نا تاخیر او تقدیم مکوا سو بی مطلق سفر ملے پا سفر کی غرق وردائی اتفاقا دے چی هر مصبخ پل پر ٹیم کوا غرق و اتفاقا دا او حنا پا دی قائل ندی نوشی ندی نغاوی سری جمع بین السوراتین دا جمع سوری ورطا وی او جمع فعیلی ورته وی سوری او فعیلی سمتت ماسبخین با تیم آخر طورس وی او زیګر بادا ټیم اول تکي ما سپخين بدخلتي ما خير تا او ما زیګر بدخل ټيم اول تا نو چې کوم شي په سفر کې نو به وکي معموله قاعده په کوم مسترايږي شي دا ما زیګر دا خبر ما خامو مسن کې متقشانت دي دې ته جمع السوري ویل شي جمع فعلي شوقاني یو ځل کتاب پیلې پدې مسله جمع سوځم وکاو بياريسو ذي خبر خلاف په لال او کې چې ماماکی خبر کئی خلاگی نوا پشن جمع نقایدی اگر دا جمع سوری وی جمع فعیلی ورطا وی اگر دا شاہ کشمیری پانیل مانی یو بل سم سلامشتا دی اگر موسر یاد براک چرت مقلل راو دیگر دا دا چه یو زنن لاغ بیمار دا اگر دا من سو استحاس مسافر ہوئے مشکلات تیو تن بخین دو تیماری یو ته اختیاری تیموی یو تا استیاری تی نو ماس بخین تیم اختیاری کم دے چند زوال وشو دا مسل اولا پوری ماس بخین او د مسل سانی نا دا مسلانی د مازیگرم دے ماس بخینم دے نو دا مسل سانی که که کهیل پحالت دا مجبوری که با کهیل دام پکی وائل او چنین امی کوا دا پکی دا شان ورشا خبرشوا داد دا اشتحاد مستحادی دا پارا دا مسافر دا پارا بیا پکی مولانا بنوری دا بحر حوالا ورکی بحر رائ چي باز خلک د حج په سفر کې زي اوس جمع کوي او طریقه ور تیار نه وي نو طریقه ور تخینه عالمي کې چې منغم قائل حالات حالت مجبوري کې او خبره پورشوي نو عدالت چې جمع کوي نو جمع په وټه کې مو مسخينو چې کې نو دا په یال په اندازه په ټه کې وای په اندازه کې دنه يا د منځنه مکه کې مسخين كون مازيګر و اوسره کوم نیت پکې او مخکي په مخکي کې او رستو په کې په منځ کې نوافل نه کې او جو یوازدل طایبات تمویل یو بل خبره پکې موراه په لندن کې ناس ته مسبخین مونږو مونږ راولوزو ما یو مونږ غړې لپاره روپې سي دی مونږ تا ارګه ما یې لندن ته زو نو راشو وختي وختي د ماجستیر نه وانسو درې غنټې مزله موکوړو په گاډي ارته دفتر دی نصار نوم یو دغه ځای زمو دی ال ترالو شیم ته اوسه لسه پځې شیسکو او ډوړې له برازو موزم وکړو الته وکسان دي او عرب دي او غیر عرب دي غیر هلخص په دې نه کوم ځینې وکړم ماسفقین موز وکړو ماسفقین چې مو مسافر وکړو علي امام شو غیره پهینه ورته خو د خپل ځد پروانه ساتو موز یو څو چې موز شومز بل موږ کوي ماسر موزونه چې موز شونه مای تاسو ته کوم خدمت وکړو یم بې ځل اصل کې د افغانستانه امرې خبر ته وسېګ او دلته انجینري مسافر نه دا مسلباتن د طالبې دا تاسو بغداري اوس راوېست یو سفر تل لاشي هلته مسافر نه منځ ته خپل وطني منزل ته بجو کو دا خو سفر رواني باغې کې به ستې آیاد و جمع کینې هر زمو الکمکولا تېنم نو مو دوه ګل چې فصرفل کې چې موږ لاسفرضې دا چې په کومه کورونه کوي ان کتاب کاکل مؤمنه کتابه موکوطه موخه مسلمانانه معنی مو فرض دې کېم پټي دا نه شي د کومه په بل اول وختي بعض خلک مزونه کوي د ټول مزونه مخامک اتو مزونه مسهرو کې نا دا پټیم پړل مونزم پر دې اٹھې فرض به ولا تهينو د غای القوم سستی د قوم دشمن کمزوری که که ایمون؟ قطاس ایمون درد موم خودیقون این تاکونو تعلیمون قطاس درد مومی مخیر دیکن فا این هم یعلمون هایم کما تعلیمون و ترجون من اللہ بلا خبره قطاس او کم عدا صواب لرئید علاما مادا هاگشی لا يرجون استعسوا با کتاب تایدام دا مو دیعا لا علیم و حاکیم این الكتاب بالحق ودا قران ته په دا اوط ورته یو د قران مطابقه عمل به کوي خبر خدا شو پرون څه خبر کړي وغه بشرو بشرو مبشرو یا ته نو دا ا مخکې ویلو د تريمي حدیث او د کمزورې مندي قوم قطاده و ریفاع ود لتر وراره لري لري په هغه د لوران له یوې اوستدي کافي دا راغله او په بالا خانه کې خورودي دا ډیر هغه د لای کړي دا موجه تختوله دا څوک یو ربای دلې نور څوک سو، رش پیرا ناشه ولا مې بیا چې تحقيقات کیته نو بشير په خلاق صاحب شو یا طونس صاحب شو نو بیا ل بیا سلام ته قطادلات سو ورته زموږه ترنه چا او زموږه ترنه بوجي وړي شي دا بوجي دي ورته خدای ته تو اخلا خو چې دا نو دیولکه دی او چې هغه میټینګ یو کې او سړے چې لکلاسې پیغمبر دا اوس قطاع دا او ریفاع دا وکینس سسو پتو زشتي سسو مسلمانان دي او کمزوري خلق دي او داوا پکلي پی اصلو پینځه قطان راشي اسما خبرو کی زه ټیکو وای نو فیر خدا سینه کې کېناستا چوند خبره ټیک ده د چې قطا بره سوسو په نومبر فونت اوس کی تاسو ګره په مسلمانانو باندې الزام کوئ تاسو څه سوستي نو قطا دا چې یاره پوه نومه نوې سپرې جوړه ده خدا او خبره میکړي نه دا مټرتا چې سوه سوه ریبار ته ویلي ومه او ته ویل خدا سي خبره کړی دا زه انا لله و انا الیحون الله پو شوکار کوش رستو اتره نو چې اتره نو دا انان تن دا ظاهر کې په یوه وخت کې خازم دکې چې پیغمبران علیه السلام نو قال تې کی زکه شرفي تا ګنا کړه تا غلط کار وکړه دایزای مول بډې وخت تربیه جوابونه کوي چې دا خدای په امر خدا په سینه کې کېناستله چې څلو وینځ کسان چې دا سړی ډېر خجن دا غلط کوي بي ثبوت خبرونه او د ام سنواله دی بډې او دا چې په د خپل ځان مطابق خبر کړه ګناه نه ګناه وهي صلی محمد پاته شوی برخشي شو وړه نو برخشي خدای مطلب نه ده دا لتهغه موږ خدای او مرتبه دا خلاف الاون تحقيق پکار او لکه صبر پکارو دا هم په کې بحث شوه تاسو نو اخرځ غیر واحدين قطعه ضمانان او قرانيه هون کې به اوبار ځانندي منافق او اصحاب بيلي ته يرم بري خدا صحابه موږ دغه حجوي کوونه بیا د نه کیچ د پیغمبران به د ردوي او كل ما تل رجال قصيرتاً عزيمو بخالي بخالقات سوك الشارو باي و او دي تمشيخ تشيبو نمتا باي اداء لحاجتو عن اتاقو بجاهل اسلام خلق وراق و مدينكي كجوري واربشه صغير بات المالدارو راغ القافل بشاننا ناريو ربيراولو بات واغستو زاننا ببخول راغل يو قافلاء رمات رفعات واغستلا يو بار در مكنا كي خد بالا خاناكي ببالا خاناكي واسلا او دلیثه صا سامانو تیز جو سړی په کګلادس پیو کړل ما په له خانې وشلوله فانو راست رسیدل څه دماشه تر مې راغلی په وراو خبري په مونږه بيګاشه زه ته خبرې شکه زنګ په او تعامي دیولې د مسلې یوه ده مونږ تحقیقات کوو تفوس مجموعته ویناښه چې د باندې مبارک زموږه داکر کړی او د بيګې او د یو داکر کړی مونږ ورا خبر شو ومنه کوو از په خیال کې طالبیدی نسان پکړی او سړی خو مسلمان او ته لګیته د شپه رنګېستله د دې په سړی چې دا په ما په دې ځان مې کړی زه ولا غار کوم په څه ورارو لاشه پیغمبر خداپا ورته کا دا په سلطان ما يا رسول الله وکړنه کوم کې ظالمان دي قصته کړم نه لدرس الرسلو طامو طاستي گوسلو طام دیشو حدد بالنسبه نمبر خدايز به تحقيقاتكم بو مبارك خبر شو لا به سرعت اسير بن عرودي خبري وسدوكري لا قومي هجمات محلله في نمبر خداطه يا رسول الله قطعه نعمان او طلع الاسوقه اللي بيتقدمنا و قرنيته مسلماني مسلم علي حاندي نسبت بلا تكيب شبوته و قطوراو و سنت ما دي, دي استوكي قرنيته ځه د بځمانه پرخو دم دا خبره مینه کوي الله پاک قال <سؤال> الله تعالی مستان قال محمد رسول الله داونو خپل ترته مو ویلي دا غوښ الله مستان دا اوست قران غرهه ته راځل اوس دا خبره چې په مرخو دا دا خبره وله کوي دا په بنیاټی اغېغان کسان دي او دا په خځل کې کېمستله ګومای داغه لري چې ته حکم ما ته کتاب د کړې بالحق متلبسا بالحق لا حق سرا دي طرح پر سلام کې دخل ګمځ کې د خو د بده منځ کې بما را کلبارك ست الله خدري دي يا د وحي په شکل يا د اجتهاد په شکل دواړه پکې نن کوو دغه برابرانه اسلامي اجتهاد ته یو کانه کې مکیزالمکبره کړه او لا تکل الخائن قصيما نکيګته د خائنان د پاراخيار كون ګد پارا چې د او عرب زامن دي بشير بشير مبشر دي يطعمبه قسیمن قسیم کو دا د پر وکالت مکه وا خائن خانه ی خون خو نه خائنون دا غنا سیغه سپاین او تاسوهه دا خان زکه خاندی چې دا خان هم دا قسیمي دا یات دره تقدر خان به خیاط د وی او خان ورې دا ده علي بیتک انلی خان ته عربیک نسبه مصطفر خانی ته وې غوتو له خلک ته شپګی او خان دا د ترکیو دته د موه په دسرې ته خان ویل شي د عربينو د خان یو مخون ځل شي او د خاين ځانل شي اګه دا وینډه بیا خاينو خان ودرته نه البته خبره کوم چې خان دکل خان یو خاين دی دا بالک خان دې خبره کینو خان ګوري عربينو دا خان نن سبا عرب کې ستو ویل شي مسافر خانی چې خلق یې اشپې کوي اګې دې لې شي او خان دا په نورته سلوکي کې درول شي مشربته نو مگه کې د خان څنګه په پارا خرسي واستغفر الله ده الله نه بخښوي یل تا قوته د ویلې او تا قوته کړي د توما صفای لپاره د دې پورشي دا ویله نه قال اسلام پټه داس ګناه نه و ګناه دا و چې د خبره حقا ذکر الله او الله د پیغمبر خوا مرتبه او چته او معصوم دی نو دی وینه ته و کوم د نقصان کړي نشي دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا مناسب کړ شي وې ذکر په دې وخت کې bale کسان راضي چې پیغمبران غلطي کوي نه دا دقیق لیکن خدا په پیرامونه خدا غالب ګمان دي او د خپل ګمان مطابق سره خبره کوي ته ګومان نشي وړي به شکل الله د خپل کې مهربان خبره پاګه کړه يا والدان يا ټول وم مسلګه ان انزا ملي کل کتاب بالحق لته کو مې الناس هغه پنوي تا پنوي ولا تجادل بحث مجادلي متوا بحسمكوا یعنی لذي ترقب ده که څن خوښ نه خوښي نقصان کې اچي يخونوا ان الله لا يحب من كان خوانا او سوت دي حاين ته 2080 من غنغاري غلا تخولو کي انظام پر او يستقبل من الناس شرم دي خلقنا لذيذ الجماعه ذات تقاول کي خلقونا او دا پروتول کي حيا انت زف شغل ثابت نشم ولا يستقون الله او دا لن نغان نه دا الله نه پټي دي نشي کنه څنګه ولاستقون من الله ويل شي و استحونه من الله چې الله شمیږ نه د ته مشااکله مشاله د خلکو نو سره ځان په شي د الله کې سو غې پټول مشاله الناسې خلکو ندانان پتوي او د الله نظان نهپوي الله نه حه کوي د حه ال نظان نهپټوي پوې د ال خټ معظم الله ددي خلکو سره دی اومور خبرې دا كارخلاص دالطوالانش يوبي ابن العربي جاد هذا وقت الوجود ما اوتاكل لا من سوقه هذه تم تم نوقع مقاله بيلي قال